Стояв один на самісінькому шпилечку височенного будинку, і місто, котре лежало перед ним, починало запалювати вогні. Десь внизу літали ворони, обтяжені вологим повітрям, і потяг полетіти прорізався раптом, як блиск фінки у темряві. І він зрозумів, чого боявся найбільше, аби вона не ступила звідси, залишивши листа в одній із смажених газет. І що у тому словосполученні «аби не ступила» І аби не залишила, страшнішим для нього було перше. Ішов звідси сам. І не тому, що когось злякався. Вони були для нього нічим. Мав багато часу на роздуми. І хоч Колюня пообіцяв покласти на стіл касету із його останнім фільмом, було йому вже байдуже. Він полив пальму, акуратно присунув стілець, окинув поглядом кабінет і тихо причинив двері. Підійшов унизу до машини і простяг колюні конверт. Знайди її там, в Америці, і через паузу. Їдь сам, я хочу пройтися. Почав накрапати дощ, не розкривав парасолі, хоч і лежала у нього в дипломаті. Відступив до високого паркану, бо закритий простір зачіпав у ньому щось не до кінця загоєне тож перейшов на другий бік у дивному знерухомленні, яке на мить постало на цій шаленій трасі. Дощ припустив, і вже за мить переріс у зливу. Підбіг під якийсь дашок, причеплений біля багатоповерхового будинку. Простісінько перед очима був дитячий майданчик. На ладці піску між гойдалками і грибками танцювали хлопчики з дівчинкою, голосно сміючись і виспівуючи в чергу. Вони були вже мокрі до нитки, і йому страх, як хотілося відправити їх додому, аби не позастуджувалися. Але не міг здобутися на слово і дивився, як зачарований, крізь батоги дощу, на дитячі загорілі руки, що міцно трималися, на невеличкі сліди від їхніх ніг, котрі відразу заповнював дощ, на бризки піску і води, що піднімалися від шаленого ляпання по калюжі, на цей несподіваний танець, що не мав ні кінця, ні краю. Вони побачили його і, відчуваючи якусь із ним спілку, тепер танцювали, ніби вже й для нього. Семань махнув їм рукою. Щось схоже на усмішку, важко пробилося крізь судомні вилиці, так наче тінько взнуло по обличчю, і він, ступивши під дощ, почув, як оживає.